...och skötta om varandra. Men när vi pratade med en så går det in. Jag vet inte så kan se. Då går det inte till radio. Och då går det där och börjar telefon bara. Hur äh, då? Så länge är klart You're my sweet Patricia Take their place beside the ones that never fade She's strong and fragile Weak and smart Whatever the call She plays the part She's not a woman Not a girl Trying to find her place In this crazy world Meet a lover Make a friend Try and figure out What this life really Seventeen. That seventeen. aktuella Jallarhornet Sverige vakna den 11 oktober 2014 med ansvarig utgivare Gunnar Andersson här från Dalarna. Jag läser sitt konto 634252-1 alltså 634252-1. Karpstrypan är ledig. Och eh, vi har bara en sändning mellan 18 till 18.30 på lördagarna på Stockholms närradio. Och man kan också lyssna på Stockholms närradio via shoutcast.com. Om man skriver in sökordet Norradio så får man in flera sändare. Man kan också lyssna direkt där. Shoutcast.com och så skriver man in eh, Norradio. Eh, vi har ju många besökare exempelvis på sverigkanalen.com. Sverigekanalen.com beräknas nästa vecka passerat passera 12 000 besökare. Där kan man också lyssna på Sverigekanalen och en massa andra och Även norska poliser och radioamatörer i USA och lite annat där. Sverigekanalen.com Vi finns också på gärdhornet med gj.tk eller gärdhornet1.tk. Där senaste har vi väl 337 000 sidvisningar. Men vi har ju också gamla program här med Karpstrypan. Och även från Youtube-kanalen också, Samhällsmagasinet. Han kommer inte åt kontot där. Så han kan inte göra några nya program. Men vi har några stycken av de program som han gjorde. Karpstrypan alltså på Youtube. Samhällsmagasinet. Övrigt har det varit mycket regn här så jag kom inte ut på flera dagar Men i fredags lyckas jag komma ut i alla fall Och eh, Alan Mattsson från Långsitterpartiet eh, klagade också här Han sökte nämligen på Långsitterpartiet och hamnade hos eh, Jallarhornet Och det tyckte han var så fruktansvärt Långsitterpartiet vill ju absolut inte ha någonting med Jallarhornet att göra och jag har inte röstat på långsiktiga partiet. och De har ju då ju fyra mandat och kommer inte fram någonstans i Hedemora kommun. De får inte igenom en enda motion. I och med att det är ett litet parti med fyra mandater och de gamla partierna har många fler mandat. och De släpper inte igenom de här motionerna helt enkelt. Äh, Värbraden för Stockholms närråd de hoppar omkring ibland lite grann. I, nu verkar det vara stabilt. Äh, vi kan också gå in på korta punkt nu, snedstreck, veckans program. Vi har en schemalagda program på kvällstid. Jag kommer strax tillbaka. Uh, korta punkt nu, snedstreck, veckans program. Och det är alltså på kvällstid som det är schemalagt. Men det gäller främst kanal 1 och 2. Uh, men ibland det också, uh, gäller det även kanal Vi har ju alltså... Jag Kanske inte har sagt det men vi har utökat då Vi har inte bara fyra kanaler Vi har även kanal 5 som är igång i vissa perioder En extra kanal nummer 6 Och även en ytterligare extra kanal nummer 7 Som kan också vara igång via Cast.fm Det är en Icecast-server Men schemalagda program sker i alla fall på kvällstid Vardagar är väl från 16.30 och söndagarna är det från 16.00 Sverigekanalen.com Jag är alltså registrerad Vävrådstation Som nu har ända upp till sju kanaler Vi kan gärna stödja oss också ekonomiskt På 634252-1 Karpstripan är inte mer Riktigt varje lördag Men vi har här program Som han gjorde på Youtube kanalen Som inte han kommer åt längre så Vi tänkte bjuda på Hans program om Sveriges nationaldag Från 2012 Och så har vi mängder också med gamla inspelningar När han har medverkat sedan tidigare här Så det har varit bedrövligt väder i alla fall Jag lyckades komma ut på fredagen Och han ju knappt komma hem Så titta ut norrut här Då var det regn igen och sen var det sol också Men det var rätt så milt i alla fall i fredags Man kunde ta av sig jackan men det har varit mycket regn faktiskt där. Och eh, på gården har de tagit bort vackra, fina träd, den här aspar. Det är, är betrövligt helt enkelt. Och får inget svar heller från uh, Ulf Hansson, kommunordförande här. Varför de tar bort de här fina träden Då låter det bra. Men vi ska lyssna lite grann i alla fall på, det är ju en timme det här. Karpstripans program som han gjorde Några stycken på Youtube Han kommer inte åt sitt konto där Samhällsmagasinet Och det är ett gammalt som handlade om Sveriges nationaldag 2012 Så vi kommer lyssna lite grann på Karpstripan här Ljudkvaliteten är inte den bästa För han pratar Via sån här webbkamera va Någon slags mikrofon där Så det är inte den bästa ljudkvaliteten jag kanske inte har sagt det men det har varit vargar varghane, varghona varje vargrapporter från Långsättan, Stora Sedby Rörsättan och utanför Stjärnsund, närmare gränsen mot kommer kommun i byn Spjutbo, har vargar angripit och dödat flera får. Så vi har ett antal vargar som rör sig här och jag såg jag som varje gång, det var ju i princip storm, stormvindar där så tålarna bara rann, det var svårt att se vad det var jag såg egentligen men gick så fort också man var som sprang över en väg och in i en skog där. Men jag vet ju vad jag såg i alla fall. Det besvärliga var just den här blåsen som han fick nu i trynet. Vi kör lite grann från samhällsmagasinet här om, om Sveriges nationaldag. 2012. Med karpstrypan. Några minuter framåt. Här alltså gäller hon Sverige Sverigevåkte på Stockholms när. Och det fram till 18 Ja och ursäkta att jag satt och läste en liten tidning här höra höpna det är inte någon motorcykel jag läser utan det är faktiskt en tidning som förkortas NVT och som heter Nya Världens Och jag sitter och läser om Nationaldagen som har blivit där Sveriges nationaldag som var igår. Ska jag väl också tillägga att det här spelas in torsdagen den 7 juni 2012 alltså dagen efter Sveriges nationaldag som det var det igår, alltså onsdagen. Ja, i det här fallet onsdag. Men datumet var i samma gamla vanliga. Den sjätte juni. Eh, det är här idag som ni vet. Eller att det satt var det igår i alla fall. Börjande av att det var Sveriges nationala. Och jag sitter som sagt och läser en väldigt intressant artikel här. Den heter så här. Nya medborgare välkomnas. Jo, jo, men. Eh, det här ska ju som sagt, eh, som ni säkert förstår så ska det handla om Sveriges nationaldag eh, den här gången. Men eh, det ska handla om någonting som jag och många andra av mig tycker är väldigt tragiskt i Sverige. Inte nog med att allt som är svenskt trackas ner på. Man nedvärderar det dag ut och dag in. Ett strålande exempel på detta såg så vi, i årets, när det gäller årets svenska nationaldag.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 och så vidare, hur, hur dåliga de är och så vidare, utan det bara svenska kultur och svenska traditioner så som att exempel nationaldagen som är fruktansvärt dåliga och borde bort detta är i alla fall, om man frågar till exempel hatskrivande skriventerna på inte i form av Osia, Oisin, Chantväl och allt vad de heter, då får man höra båda både ena en andra att läsa båda ena andra så en ska jag bespara er detta, men som sagt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 Det har varit till exempel dans och musik uppträdanden här och var i Sverige. De senaste nationaldagarna och speciellt igår då. Om man tittar på till exempel Kronogården som ligger i Göteborg. Vi ska ta och slå upp en uh, artikel om detta. Vi ska se om vi hittar artikeln bara här. Uh, jag har sparat artikeln så att jag borde hitta den någonstans här. Vi uh, ska se Jag ska vi se om det händer någonting här. Än en hel del. Um. Det här har vi en artikel ja, på Realisten. Det som heter "Låt svenskarna fira Sveriges nationaldag. Och eh, här står lite intressanta saker. Här står det som sagt där jag pratade om förut alls nyss, Att det är en massa, ja, igår till exempel så står jag så här. Igår publicerade Dagens Nyheter en debattartikel. Det var ju då på tisdag, innan nationaldagen, om folkpartisten Jasenko Selimovic. Som namnet skvallar om han är inte är svensk, men ändå har synpunkter på svensk, hur svenska ska uppfatta svenskheten. Sven, svensk,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 Hittar man annars det där tjapsa som till höger och vänster om att alla som eh, är det landets ursprungslig är rasister och flämlingssvänta. Och, och, och, och tycker man att man som svensk då är bra så är man rasist och rasist. Och kan man så andra saker också. Man får helt enkelt inte säga att man är svensk och man får inte hylla Sverige då. Så länge man är invandringskritiker eller nationalist så får man inte hylla Sverige. Men eh, hur är det med de människor som är så kallade politiskt korrekta, till exempel skrivarna på Aftonbladet. de hyllar ju Sverige. Men det är inte alls de klackar ner på Sverige. Men om de skulle ställa sig upp en kväll och säga så här, nu jäkla ska, ska vi hylla Sverige, ursäkta svårt på det, nu jäkla ska vi hylla Sverige. Är de rasister, är de då också? Sen säger eh, Jan, vad heter Janisch? Lite svårt att uttala namnet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 Å eh, andra sidan kan man inte bli någonting som man aldrig har varit och aldrig kommer att bli heller. Så. Eh, vi ska väl inte gå in på allt för mycket. Ja, svenska Dagbladet tar sitt ansvar för att krävs känslan hos svenska i form av Bob och Karlsson. Som har skrivit en kyrkning som heter Typiskt svenskt, typiskt osvensk. Eh, en annan person som heter Magnus Linton och går så långt så att han säger sig Europas sönder i en namn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 okundighet, käremaktning men det där var nog att gå över gränsen i alla fall, är okundighet, det tycker jag minst jag och många andra för mig vad du tycker är ju redan glasklart men äh, ja, ska jag väl också dra lite kort om hur jag själv fridade Sveriges igår vi går över till det är lite senare här. jag har också skrivit upp lite grejer för att det ska bli lite mer sammanhängande äh, ni kommer att få höra vad, det sen, vad jag ska prata om sen Ja, det är med nya medborgare välkomnas, ja. Det eh, gällde ju tydligen bara invandrare och så kallade flyktingar som inte var, var vita då. Alla andra invandrare och utländare välkomnades till Sverige. Men inte de som var vita så att säga. Och så snackas det om att man inte ska göra skillnad på folk och folk. Jag menar när prins Daniel... Eh, eller rättesamt med den svenska kungahus eller eller prins, prins Daniel, alltså kronprinsessans, kronprinsessan Victorias man, prins Daniel som eh, gjorde en liten sak här, som jag inte vet vad som tycker jag om riktigt han eh, delade igår ut i Malmö brev till 280 stycken nya utländare, men ja det stod och text, och de breven också naturligtvis till en välkommen till Sverige eh, ja, alltså jag måste säga att jag är tvungen att småskratta lite åt det här. För att, eh, alltså jag undrar just allmän frågan direkt här, så här. Vilket språk var den här breven skrivna på? Jag menar, jag vet inte hur språkkunniga samtliga representanter prins Daniel är kunnig när det gäller av Hur kunniga när det språk? Jag är väldigt svårt att tro att han kan skriva på att man kan skriva välkommen till Sverige. På samma rassa språk. Som de här personerna talar då. För det är så rätt klart att det inte var frågade om svenskar eller något annat. Eller någon typ av vita invandrare som det var frågade om. Vilken typ var det då fråga dem. om? Ja, det är väl lite svårt att räkna ut. Det är väl bara att titta på våra det sorts invandring vi har haft i Sverige de senaste 23 åren. Och vilken typ av människor som har kommit hit. Och vad de har tillfört till Sverige eh, alltså det kom alltså två dator stycken till, inte sådana det är inte säkert att det stod, att det var sådana människor som kom, jag stod inte vilka det var men eh, jag är väldigt svårt att tro att det var danskar och morgman som blev välkomnade, för det, det inte för ung han talas väldigt tyst om vad var som stod här brevet och ännu mer tyst om vilka språk de skriva på eh, så han är en som välkomna till Sverige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 Säger du i offentlighetens namn något någonting som du inte tycker om då blir du klassad som en rasist-främlingsfientlig så invandrar du det. Som sagt hjärtligt välkommen till Sverige. Det kan stort någonting som det är att sätta gjorde naturligtvis inte. Ja, det svenska kuggahuset jag tycker det är förjäkligt försäkras ord om det. Jag tycker det är trevligt att vilken <tid> skillnad va. Jag tycker det är hemskt i alla fall att kuggahuset som sagt på för flera år sedan säljade sig till den skåran i Sverige som gör skillnad på människor och människor. Och så är det väldigt tjat och tjat som att man aldrig ska göra skillnad på människor och människor. Det vill aldrig vara vi och dem. Och vad gör prins Daniel då? Jo, han gör skillnad på människor och människor direkt. Och det gäller även att vänna om det här med om mång, den mångkulturella så kan man ju troa sig undan vilken inställning Viktor, Victoria, som Victoria har till allt det menar, om hon är, om hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till mångkultur som hennes man är. Varför gifto med en somalier eller en iraker eller en marokkar eller en indier eller något sånt. Hon så är så väldigt in på den med mångkultur. Jag menar, han var ju definitivt gift en fel person han är ju svensk. Och det får man ju inte vara idag hos Sverige.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 så kallade arrangemangfixare så här på det. Hur ska nationaldagen firas på den frågan? Svarar han på det. Det blir sång och musik, tal och välkomnarna av nya svenska medborgare. Alltså, vad säger man? Det finns Sverige är det enda landet i hela världen där man blir anklart från rasist och flämmningsverksamhet och man hyllar Sverige och, och svensk.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 och få sitta där utan väntegång. Och dit ni. Och skriv skit och prata skit om Nordkoreas nationaldags. Så ni se vad som händer. Kör på grabbar. Och kärnjör också för den delen. inte polmital till exempel i Lisa eh, Hur firade jag själv förresten vid nationallag? Ja, jag vet inte hur ni är. firade er nationallag. Men själv firade jag nationallag på det sättet som jag tycker var lämpligt. När man jag gick på en äh, restaurang i, i min stad, i den där jag bor. Äh, åt lite god, äkta svensk mat. Vad helst, Jag åt svensk mat. Oj, oj vilken rasist jag var. Jag åt faktiskt äh, ljusfilé med äh, potatis igen. Färsk Nu finns det väl en annan som säger så här. Ja, men är du nu, Strypan? Har du vetat om att Jösen är en östeuropeisk fiskark som är implanterad i Sverige? Alltså den är alltså invandrare. Det är klart att jag vet. det. Jag vill inte jag vill ha lite grann i, innan jag ska bli en kvar. I alla fall. I alla fall skulle jag inte eh, köra något program överhuvudtaget. Eh, och inte prata om det jag gör heller. Jo, det är klart att jag vet att Jösen är en östeuropeisk fiskark. Men man får väl ändå säga att det är ganska stor skillnad på att föra in en invandrare i Sverige och att föra in ja att föra in ja, ett antal tusen varje år det var sjukvård det eller det ja, mer än ett antal tusen det är cirka någonting på hundra någonstans på Ja, hade, hon kommer att avsluta klockan 18.30 och eh, det var 2014, 10, 11 jag kommer tillbaka nästa lördag klockan 18.00 men lyssna gärna på Sverigekanalen på internet istället. Vi kan höra oss 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. På Sverigekanalen.com nästa vecka passerar vi troligtvis 12 000 besökare där. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson och vi lyssnar några minuter. Uh, ska vi se, vi kan ta en uh, skön låt här faktiskt. Uh, ni kanske kommer ihåg den här låten från 80-talet. Hej då, bevara Sverige svanskt och köra engelsk låt.